«Ні». «Ні то й ні», – вирішив зрештою. «Скільки разів йому доводилося тягнути пусті лотерейні квитки?» «Певно, більше, ніж людині, яка систематично купує їх». «Шашлики виявилися непоганими». «Вони смакували не тільки капітанові». «Віта за апетитом їла і поглядала на хаблака лукава. Білява і керпата лялечка, не дуже розумна і освічена». Але для чого, освіта, коли маєш такого симпатичного носика, здоровий колір шкіри і сірі очі? Як вам працюється? Здароку почав Хаблак. Мусив завести розмову про перукарські справи. Потім непомітно перевести її на Ютковську. А, відповіла зневажливо, все одне й теж. Угорка, бокс, напівбокс, набридло. А в мене прийом товару, план. Кожен хоче мати прогресівку. А дублянки в тебе бувають? Віта одразу перейшла на ти. Хаблак похитав головою. Ти що, звідки нам? Шкода. Але ж ви там одним миром мазані. Можеш дістати? Хаблак подумав. Обіцянка його ні до чого не зобов'язує. Сказав обнадійливо. Спробуємо. Тебе сам Бог мені послав. А тобі вичитиме дублянка? Хоча тобі все вичитиме. Навіть сукні Бердичівського швейоб'єднання. Не вже такі погані? Вони хитрі, шить лише на вродливих дівчат. Хіба я вродлива? Мені подобається. Ось у мене подруга. Не каже, хаблак поморщився. Уявляє собі. «Розка, шикарна! Роза? Така ж білява, як ти? Каштанова! А мені до смаку лише блондинки!» Віта обдарувала хаблака посмішкою і поплескала по щиці. «Вона звикла не втрачати часу», – подумав капітан. «Що ж, мені також ніколи», – запропонував. «Може, ввечері візьмеш свою розу і десь повечеряємо? «Я запрошу товариша». Твіта енергійно похитала головою. «Не вийде, Розалія, зайнята». «Подружина?» «Їше, там такі хлопці і розці подобаються». «Аж двоє?» «Довоє?» – зітхнула, як бики. «Одного вже нема», – подумав Хаблак. А «Якщо ситника вбили з ревнищів, і вся ця історія не має ніякого відношення» до скіфської чаші. «І хто ж вони?» запитав жуючий шашлик. «Байдуже, наче залицельники Ютковської, і справді не цікавили його». Один нічого, письменник. Ох, і щастить розці!» вигукнула нараз. «Письменник і гарний. Він ще невідомий, але оповідання пише чудове. Я слухала і сподобались. Буде знаменитим, додава заздрістю, і розка колонього». Ну, лісти, бідні, заперечив Хаблак, і легковажні. Але ж їх усі знають. З визнання дублянку не зшиє, що воно не гріє. А що таке слава без грошей? Віта притиснулася буцім випадково коліном до Хаблакової ноги. І відразу відсахнулась. Ти розумний, і все знаєш. Кожного дня. Рахувати доводиться», ствердив капітан. «Така вже звичка». «Гарна звичка». «А хто ж?» «Другий Рози». Капітан повернув розмову у потрібне русло. «Роботяга, звичайний шофер, пусте». «Безсвідчений шофер знаєш, скільки має, якщо на автобусі чи дальні рейси». «І Роза так каже». «Все розуміє. Роза «Практично!» – зітхнула Віта так, наче сама нічого не розуміла в житті, і усі обводили її навколо пальця. «До шофера схиляється!» «Не знаю?» От що, перегнувся через стіл хаблаку, давши, що ця думка тільки намайнула в нього. «Запроси свою розвитку з шофером. Десь повечерюємо. Ти до котрої сьогодні?» «До сьомої?» «Ну і добре, я подзвоню після шостої». «Келефон у перукарні є?» Віта записала на паперовій серветці. «А ти настирливий?» – мовила схвально. «Я на тебе оком відразу накинув», – зізнався Хаблак. «Коли тільки зазирнув до вас, дивлюсь, така симпатична і Карпата. Карпата, скрушно зітхнула Віта. І капітан збагнув, що це – одна з найбільших її життєвих прикростей. Кирпата це чудово, вирукнув із захватом.